Povestea vieții mele, pista 55 A treia persoană care a venit la mine a fost Goie Odobescu, fost ofițer în regimentul meu, prieten credincios și tovarăș al zilelor tinereții noastre. Nu-l văzusem de multă vreme, se străduia să rămână liniștit și eu de asemenea, dar când ne uităm unul la altul, față în față, se ridică înaintea noastră toată durerea pentru țara noastră și ne dădurăm seama de primejdia de moarte în care se afla. Pe lângă aceasta se deșteptară în noi toate amintirile fericite din trecut, așa încât întrevederea noastră luă o înfățișare de tragedie, cum rar se întâmplă între o regină și un supus al ei. Amândoi ne luptam cu lacrimile, ne străduiam să ne păstrăm liniștea, să dobândim vitejia ce voiam să ne arătăm unul altuia, dar tot chinul țării noastre părea că ni se iubește în față în timp ce ne priveam ochi în ochi. Înțelesei în acea clipă ca niciodată până atunci cât de temeinic eram eu legată de poporul meu și cât de mult mă simțeam a lui. A mă de pe acest pământ s-ar chema să mă smulc din rădăcini. După plecarea mea, avut o adevărată clipă de slăbiciune. Începui la urmă să plâng cu hohote mari, cu capul plecat pe masă. Goie venise să-mi mulțumească pentru tot ce făcusem în folosul țării mele ca mamă, ca regină, ca soră de caritate. Îți mulțumesc pentru chipul cum ai iubit țara, cum ai ajutat-o și cum ai suferit pentru ea. Poate că ai ajuns la sfârșitul muncii Măriei tale, iar noi, cu toată iubirea și jertfa noastră, noi, soldații Măriei tale, nu putem să te mântuim pentru binele țării, nici să mântuim țara pentru binele Măriei tale. Toate acestea le simt ca un om care bâșbăie prin întuneric, căci nimic nu ne-a fost dămurit dar am vrut pentru ultima oară să mă uit în fața reginei mele și să-i spun și măria ta ai fost un ostaș și te cinstim ca pe unul dintre cei mai vitești din rândurile noastre. Da, după aceasta am plâns și iar am plâns și am rostit cuvinte aprinse de mânie, cuvinte cumplite, cuvinte grozave. Eram o femeie, o regină, o mamă, un soldat învins, care își dădea drumul chinului sufletesc înainte de a-și lua iar cu răbdare povara în spinare. Asemenea ore sunt grozave, crestează urme pe inimă și pe suflet, dar trebuie să vină când e rândul. După ce trec, te simți toată numai o rană, pe urmă intri într-un soi de convalescență care arată că te-ai vindecat. După amiază am stat liniștită citind în odea mea, pe când Ileana, necunoscătoare a furtunilor care ne bântuie, așezată la picioarele mele, lucra la niște tablouri. Ziua însă nu se sfârșise. Am avut în casa regelui un prânz militar, la care poftisem câțiva ofițeri decorați, tocmai atunci, pentru vitejie neobișnuită. Nu era nimeni la masă decât familia și ostașii. Ni se arătă mult devotament. A fost un prânz insuflețit de realitate, dar mi se părea că văd toate printr-un văl de lacrimi. Această zi cam dureroasă se sfârși în Casa Marucăi, unde, înconjurată de câțiva aliați credincioși din diferite neamuri, ascultară minunatul arcuș al lui Enescu. În astă seară, cântecul lui se ridică până la o culme de chinuitoare frumusețe, foarte potrivită cu frământarea încordată a acestor clipe. Ne mișcă mai ales acea prodigioasă sonată a lui Lec, care parcă te ridică într-o lume de neînchipuită înălțare. În repertoriul lui George Enescu a figurat sonata pentru pian și vioară în sol major de Guillaume Lec, 1870-1894. În textul de bază numele este transcris greșit. Enescu o cântă ca nimeni altul în lume. Lăsa apoi vioara, se așeză la pian și ne cântă izbăvirea din Parsifal. Tot ce pot spune e că am simțit prea multe pentru o singură zi. Iași, 1, 14 decembrie 1917 Nando, Carol și cu mine am primit trei ofițeri. Capitanul Gorski, capitanul de Culescu și sublocotenentul Petre Lazar, care, grav răniți, rămăseseră prizonieri în București și care au izbuit să fugă din spital la 3 noiembrie 1917, ajutați de un grup de doamne în frunte cu doamna Alexandrina Cantacuzino, domnișoarele Dancov și Caragea. După ce au înfruntat troienele de zăpadă de pe creștetul munților, vijeli și primejdii de tot felul, cei trei viteși au ajuns în Moldova în ziua de 23 noiembrie și la Iași, o săptămână mai târziu. Povestea fugii și rătăcirilor, veștile ce ni au dat despre cei rămași în București, spusele lor despre realitatea și dragostea ce ni le păstrează cei mai mulți, ne-au mișcat adânc. Iată un manifest care, sub formă de rugăciune, a fost lipit noaptea pe străzile Bucureștilor, ca protestare în contra campaniei nemților împotriva lui Nando. Doamne Dumnezeul nostru, îngenunchem înaintea ta strigând, Oclotește-l și păzește-l pe regele nostru, Ferdinand. Tu, Doamne, care i-ai dat și iubire și neam și uitare de sine, întărește-i sufletul cu dragostea noastră a tuturora. Doamne, Tu care ai făcut ca mai scumpă să fie dreptatea și legea noastră decât toate bunurile de pe lume, dă-i, Doamne, înfăptuirea unirii noastre a tuturora. Tu, care știi că niciunul din vitejii noștri n-a murit în zadar, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, care ai cunoscut jerfele la care a fost părtași, oțelește sufletul regelui nostru în restriște și dă-i Doamnei stăpânire peste toată românimea unită în curgeți și în suflare, făurită din jerfe sfinte și drepte izbânzi. Mi-au spus cât le a înălțat sufletele, articolul meu a apărut în Independence Rumen, scrisoarea către București, pe care germanii au publicat-o în gazeta Bucureștilor, crezând că strigătul reginei în exil Va deprima populațiunea din teritoriul ocupat. Însă cuvintele mele au produs un delir de entuziasm, căci le spuneau Eu cred în ziua întoarcerii, în ziua izbânzii, cred că sângele vitejilor noștri n-a fost vărsat în zadar. Am stat mult de vorbă cu ei, ne priveau cu bucuria limanului regăsit. Iași, sâmbătă 2, 15 decembrie 1917 Îmi urmez viața în același chip. Munca grea, spitale, convorbit cu diferite persoane. Primesc pe toți cei ce au nevoie fie de ajutor, fie de sfaturi sau care trebuie îmbărbătați. Azi dimineață a venit la mine Panaitescu cu traducerea unui mic articol ce am scris pentru ziarul România. Cotidian apare la ea și între 2 februarie 1917-23 martie 1918. L-am ticluit foarte bine și cred că e bun de publicat, dar trebuie un care curaj ca să-și dea cineva astfel gândul pe față. Eu am învățat să arăt acest curaj. În astfel de ceasuri cumplite, fiecare lucru are două laturi, una măreață și strălucită, cealaltă grozavă și înspăimântătoare. Trebuie să ne străduim să întărim una din laturi și să ne împotrivim celelalte pe cât e cu putință. În timpuri de înfigurare națională, trebuie să încercăm să dezvoltăm toate simțurile cele bune, ca să nu dăm răgași celor rele să înflorească. Aceasta încerc eu să fac, dar unei regine îi trebuie curaj ca să-și rostească gândul în fața publicului și trebuie să fie însuflețită de foarte puternice sentimente, ca să fie în stare să calce peste teama de a fi luată în râs, numai pentru a îndeplini ceea ce crede că e drept și folositor. Simt că acest armistițiu e una din cele mai mari încercări ce am avut de îndurat până acum și simt că a sosit ceasul în care a trebuit să nu mă tem să vorbesc armatei și poporului nostru. La 26 noiembrie, 9 decembrie 1917, se încheie la Focșani armistițiul dintre România și puterile centrale, ca urmare a condițiilor militare noi intervenite în urma armistițiului ruso-german de la Brest-Litovsk. Noiembrie 22, decembrie 5 Știu că aceasta poate fi judecat rău. nu e obiceiul ca un cap încoronat să vorbească poporului său prin mijlocirea unui ziar. Dar cum ar putea în alt chip ajunge glasul meu până la mii de urechi? Aici te poate cărăuzi numai simțirea, numai cântărirea argumentelor pentru și contra. A trebuit să chibduiesc cu mine însămi și am judecat că se cuvenea să vorbesc poporului, anume în această clipă și așa am și făcut. Îmi place să mă sfătuiesc cu Panaitescu pentru că are încredere în mine și socotește că e un noroc pentru țară că mă are pe mine ca regină. Găsește că multă lume îl dezamăgește și mai cu deosebire politicienii. Dar cu toate că e un democrat înfocat, ba chiar a fost câtva timp și socialist, Găsește că se înțelege la vorbă cu mine mai bine decât cu oricine altul. După el a venit întovărășit de un belgian Evans Greifis, de la automobilele blindate. E un fiu al țării galilor și cu el am vorbit foarte deschis despre durerea pe care o simt, din pricina felului cum se poartă cu noi aliații noștri. A fost o convorbire oarecum neplăcută, cum sunt toate convorbirile care ating adevăruri adânc și grozave. Dar în ziua de azi nu mai pot îndura decât de plinul adevăr. Când cineva aproape a atins hotarul celuilalt tărâm, nu se mai teme de cuvinte, nu mai primește decât pe cele puternice, spuse pe șleau și fără înconjur. Invitasem la dejun pe bietul bătrân general rus, Ragoza, care pleacă de la noi umilit și frânt. În vremea lui a fost un ostaș neobosit și viteaz. Acum e strivit de năruirea Rusiei. Nu mai poate răbda și de aceea pleacă. A fost o clipă dureroasă și impresionantă. Când Nando îi dădu marea cruce a ordinului Steaua României, se porni pe plâns și l-a strâns la piept pe Nando cu amândouă brațele în jurul gâtului. A fost o scenă dintre cele mai îndoioșătoare ce mi-a fost dat să văd. Bietul bătrân își rostea sentimentele într-o franzuzească nemai auzită și stâlcită, din care pricină erau și mai vrednice de compătimire izbucnirile lui. Soția lui era și ea de față. Ea vorbește mai bine franzuzește, E drăguță și deșteaptă. Printre ultimele decrete apărute în Rusia, e unul care hotărăște confiscarea averilor. În ziua de azi, orice lucru e proprietatea tuturor, căci nimeni nu mai are drept la casa lui și la nimic din averea sa. Acești doi bieți bătrâni nu știu ce vor mai găsi când se vor întoarce în țara lor. E o stare de lucruri înfiorătoare. După dejun, biata mea inimă n-a încetat să fie sfârșiată de emoții. A trebuit să-mi iau rămas bun de la doctorul Armstrong, de la Miss McGregor și de la doctor Fitz William, unul din frații uriași care lucrează atât de credincios cât trei, alături de noi și pentru noi. Ca încheiere veni și cea mai dureroasă despărțire din toate, Despărțirea de bătrâna la Milne, plecarea ei înseamnă pentru mine sfârșitul atâtor lucruri, însă o cheamă lângă dânsa o soră bătrână din Anglia. Azi mai poate pleca sub o engleză, mâine poate va fi prea târziu. Așadar, s-a smuls de lângă noi, fiindcă n-a putut face altfel. A venit să țină tovărășie fiicelor mele, Poniul, domnișoara Păun, profesoara de limbă franceză a lui Minion, o bună prietenă a lor. Iași, joi 7, 20 decembrie 1917 De câte ori mă deștept din somn acum, mi se pare că îmi cade pe inimă o greutate strivitoare, o greutate care cade praznic și în năbușe scurt pace hărăzită de noapte și de somn, căci oricâte necazuri așa avea, mi-e îngăduită binecuvântarea somnului. Zilele ce trăiesc acum sunt mai grele decât cele pe care le poate îndura un om. Din pricina Rusiei să vezi cum se apropie prăpădul treptat, să-ți încordezi toți nervii, fie ce fărâmă de nădejde, de încredere și de vitejie, și să fii nevoit să vezi cum sunt toate în zadar și că cea mai mică scânteie de lumină care strălucește o clipă se stinge fără înduplecare. Să fii gata la orice jerfă, să te simți sigur de poporul și de armata ta, de vitezia și de curajul lor, și să știi că din pricina unui aliat trădător, care a înnebunit între zidurile sale, nu numai că nu-ți mai e dat să rămâi credincios cauzei pentru care lupți, dar trebuie să vezi cum se prăpădește încetul cu încetul tot ce a mai rămas din țara ta, sub nevala unor gloate sălbatice, care după ce au mâncat tot ce se afla în țară, începe acum să distrugă și casele, pentru că n-a mai rămas nimic pe care să pună mâna. Cum ar putea cineva îndura aceasta? Cum ar mai putea cineva să-și țină capul sus și să-și ridice ruga către un Dumnezeu care poate îngădui să se înfăptuiască o asemenea nelegiuire sub lumina soarelui? Simt o încordare în mine, parcă ar trebui să-ți piept unui val negru și cotropitor care năvălește asupra-mi din toate părțile sau parcă, sluită de puteri, aș fi nevoită să mă târăsc în noapte, căzând mereu și ridicându-mă ca să caut neîncetat o lumină care se micșorează din ce în ce, prăbușindu se în întuneric. La 11 am prezidat o însemnată întrunire cu toți miniștrii aliaților și câțiva români, în vederea întocmirii unei mari organizări de ajutoare pentru populația din dosul frontului. Mă minunam de liniștea mea și de felul cum vorbeam cu atâta stăpânire de mine. Am fost în stare să îndrumez dezbaterile, să fac pe toți să înțeleagă care mi era scopul, și ce rol așteptam să-l joace fiecare. Se vede că încep să îmbătrânesc, căci am tule curaj și mă îngădui să iau o înfățișare poruncitoare pe care nu mi-ar fi trecut prin gând să o arăt acum câteva vreme. Războiul mă silește cu adevărat să dau tot ce în mine din toate punctele de vedere și să mă iau în serios. Adunasem pe toți miniștrii străini, pe toți reprezentanții străini ai crucii Roșii, pe delegații crușii noastre roșii și pe miniștrii noștri, cei care îngrijesc de bunastare obștească. îi să pun temelia întocmirii dorite de mine și să văd primele puncte statornicite, anume ca fiecare țară să numească un reprezentant al ei și ca aceștia la oaltă să-și împartă munca, după cum li se va părea mai bine. Eu rămâneam ca o a întregii organizări și aveam să fiu gata în orice clipă să primesc pe acești reprezentanți când aveau nevoie de îndrumare sau când aduceau vreun raport. Chemasem la întrunire și pe generalii Averescu, Grigorescu și Văitoianu, pe care îi opri la dejun. După dejun veni generalul Averescu în camera mea unde avurăm o lungă convorbire. Ține întotdeauna mult să aflu cu deamănântul tot ce face și care-i sunt părerile. Realitatea lui față de mine a fost totdeauna temenică. Îl dusei pe urmă la sala de ceai pe care o înființasem la IMCA și arătai munca ce o desfășurasem acolo. Mi s-a părut că împrețuia mult strădanile și mai ales se bucură de ideea mea de a-și gheba un adăpost de, de noapte pentru soldații care trec prin oraș și n-au unde fi găzduiți. La cea ai veni prințul știrbei și ne sfătuirăm împreună cu privire la grozavia situației noastre și îmi dădui bine seama că încerca treptat treptat să mă spre gândul că va trebui să primesc ceea ce poate se va mai cere de la mine Până acum însă tot ce în mine strigă împotriva acestui gând și nu-l poate privi în față cu liniște Când mi se oprește mintea asupra lui mi se pare că mi se despică creierul Prințul îmi lasă totuși o fărâmă de nădejde, dar după masă sosinando care îmi răpi și cea mai mică nădejde cu care trăisem în timpul după amiezii. Venise să-mi spune că generalul Șerbacev, căruia îi făgăduisem să-l apărăm contra propriei lui armate, se supusese în asta seară bolșevicilor, cu toate că de dimineață se învoise cu planul nostru de a rămâne durs. Se vede că își pierduse omul curajul în clipa hotărâtoare. Deși eram cu toții gata să-l susținem. Mă tem că aceasta e cu adevărat sfârșitul pentru noi, că ne-am jucat ultima carte și-am pierdut. Încercă și Nando să mă îndrumeze încet spre gândul pe care nu-l pot privi în față și pe care în această clipă n-am curajul nici să-l scriu. Pentru a treia oară azi, vorbind întâi cu Averescu, apoi cu Știrbei și la urmă cu Nando, M-am simțit cătărită spre o masă de operație, unde aveam să fiu ciopărțită fără cloroform. Iași, sâmbătă 9, 22 decembrie 1917. Tocmai mă pregăteam să ies când sosii prințul știrbei, aducând vestea că se ră tulburări în cursul nopții. Încerca să bolșevici să aresteze pe șerbacef, amenințându-l cu pistolul. Și declarând că sunt în marș spre Iași, trupe bolșevice Regele fusese deșteptat în mijlocul nopții, de aceea nu venise dimineața la dejun Prințul știrbei îmi spuse că trupele noastre au fost scoase ca să întâmpine peruși și să intre în luptă cu ei Mi se păru că stea la îndoială dacă acest ordin fusese bine echipzuit Era îngrijorat în privința urmărilor, dar eu mă bucurai foarte tare și îi spusei că n-ar fi putut să mi-aducă o veste mai plăcută și că eram sigură că nu va fi nicio luptă, căci acei mișei fără cârmă vor întoarce spatele la prima bubuitură de tun. Părerea mea fusese totdeauna că ar trebui să le arătăm colții în loc de a sta liniștiți și de a-i lăsa să ne amenințe. Întâmplările dovediră că aveam dreptate în presupunerile mele. La primul semn de împotrivire din partea trupelor noastre, revoluționarii fără a protesta, puseră jos armele îndată ce li se poruncii s-o facă. Șterbacev, după cât se pare, susținut de soldații mei români, fu salvat de un cazac credincios pe care îl avea lângă dânsul și care îl apără cu pistolul. Se vede că acei viteși bolșevici fug în fața unui pistol. Despre partea mea, eu declarasem de la început că singurul lucru de făcut cu ei era să le arăți colții. Puține erau de părerea mea, căci se temeau că orice mișcare din partea noastră ar putea fi semnalul unor vărsări de sânge și a unui măcel obștesc. Iași, duminică 10, 23 decembrie 1917. Nu știu din ce pricină, atmosfera de azi a fost îndeopște mai puțină apăsătoare, în pofida tuturor veștilor covârșitoare. În timpuri atât de grozave și cea mai mică alinare a nenorocirii, prețuiește cât o veste bună. Am ajuns foarte smeriți în așteptările noastre. La dejun invitasem pe Sir George Barclay, pe generalul Balar și pe colonelul Anderson. Poruncisem să fie masa cât se poate de bună, căci Sir George e un mare gurmand. Dintr-o pricină neînțeleasă a fost un prânz vesel și Nando avea mai mult chef ca de obicei. După masă se luară în discuții multe chestii arzătoare. Marea înfrigurare din clipa de față era pricinuită de dezarmarea bolșevicilor. Până în ziua de azi, toate merseseră destul de liniștit, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice fel de întorsături primejdioase din partea lor. Hotărât, trăim zile însemnate și pline de îngrijorare. După dejun, am primit pe un delegat rus de la Crucea Roșie. În zilele de azi, a vorbit cu un rus din cei ce au păstrat vechea credință, E ceva sfârșietor, sunt așa îngrozitor de umiliți. Nando a intrat în odăe pe când vorbeam cu musafirul meu și s-a arătat foarte bun și binevoitor cu el, căci îl mai întâlniți odată la ghidigeni. Mi-am vizitat adăpostul de noapte, care merge foarte bine și e totdeauna plin. Buna mea, doamnă Nicolescu, o doamnă engleză măritată cu un ofițer român, pregătește niște minunate supe fierbinți pentru cei care sosesc târziu, rămânți și degerați." Îmi pare foarte bine că am pus mâna pe doamna Nicolescu pentru conducerea acestui adăpost, care e unul din organizările mele cele mai dragi și e cât se poate de folositoare. De acolo m-am dus să fac o vizită doamnei Vintilă Brătianu, care a sosit azi de la București. S-a făcut schimb între ea și alți prizonieri. De la începutul războiului fusese luată prizonieră și ținută închisă ca o statică. Întâlnirea între noi a fost foarte îndurășătoare pentru amândouă. Eram și una și alta adânc mișcate. Mi-a povestit multe, multe lucruri, prea lungi ca să le spun aici, dar un lucru anume-mi făcut mare plăcere. Toate femeile din București îmi trimit asigurarea neclintiteilor credințe și spun că sunt gata să sufere și de acum înainte pentru cauza cea bună. Vezi pentru acest episod Sabina Cantacuzino din viața familiei Ice Brătianu, războiul 1914-1919. Editura Universul 1937, în special paginile 255-256 Din nenorocire, tot ce ni se spusese despre bătrânul Petre Carp e adevărat. Ne-a trădat pe noi și lucrează cu germanii ca să fie cu neputință întoarcerea lui Nando și a mea în capitală. Vechiul nostru prieten Petre Carp. Pare ceva cu neputință de crezut. Va trebui să îndurăm și această mâhnire, pe lângă atâtea altele, cu tot stoicismul de care suntem în stare. În de asemenea că turcii, bulgarii, germanii și austriacii se urau din inimă și că se certau mereu cu orice prileji. În ziua morții lui Micea s-au slujit parastase în toate bisericile, în pofida lipsei de bunăvoință a dușmanilor. Cu greu m-am putut smulge de lângă Lia Brătianu. Erau atâtea lucruri pe care voiam să le aflu și, în același timp, parcă-mi era frică să știu toate, frică de o suferință și mai mare. Iași, marți, 12-25 decembrie 1917. E ziua Crăciunului în țările Apusene. Pentru mine a fost o zi fără răgaz, fărămițată prin tot soiul de îndeletniciri. După ce am vorbit cu un număr nesfârșit de persoane, m-am repezit la o slujbă a Bisericii Anglicane, la legația americană, luând cu mine pe Nicky și pe Ilana. Acolo Sir George mi-a arătă o telegramă pentru mine, sau mai bine zis, o telegramă în care era cuprins ceva ce mi-era adresat mie de guvernul englez. Cele cuprinse în telegramă erau urmarea întrevederii cam furtunoase, ce o avusese mai înainte cu generalul englez. Mi se spunea că Anglia înțelege grozavia situației României și că, orice s-ar întâmpla, ea va apăra interesele și revendicările ei, fără a ține seama că în clipa de față e silită să cedeze. Trimisei pe madame Kopkov și pe bătrâna mea cameristă Elis să aducă prăjituri și alte lucruri, ca să le dau prizonierilor germani și austriaci, pe care îi vizitasem în spitalul militar acum câteva zile, ca să aibă și ei o mică plăcere de Crăciun. Trimisei un sac mai plin decât de obicei băiatului de la Sigmaringen. Ba chiar găsi o carte poștală din Sigmaringen ca să-i o trimit împreună cu sacul. Printre prizonieri era un croitor de la Viena care spuse cameristei mele că cea mai mare năzuință a lui ar fi fost să facă un costum pentru frumoasa regină. Ceea ce pare a dovedi că cine-i croitor, croitor rămâne chiar în fața dușmanului. Dar oare cu adevărat dușman. Luar în prânzul în casă la Nando împreună cu câțiva ofițeri decorați atunci și cu generalul Grigorescu, cu care avui câteva convorbiri. Am de gând să-l rug să vină să mă vadă, ca să putem avea împreună o serioasă discuție militară. Fetele mele au înghebat un mic pom de Crăciun și au dat un ceai pentru francezii care au lucrat alături de ele în spital. Rugară-mi pe Enescu să ne cânte, ceea ce și făcu executând în chip dumnezeiesc bucățile care ne plăceau mai mult. După masă avurăm o mică petrecere și oferirăm englezilor lucruri bune de mâncare și un din mult prețuit de toți. Ileana a servit cu solemnitate pe toți de rândul. De fapt, Ileana, draga, are mult succes. Membrii misiunii engleze sunt îndrăgostiți de ea. În asemenea împrejurări, Niki e deosebit de vesel și se înfructă fără jenă, din bunătățile pe care le servește musafirilor noștri Nini îl privea cu austeră dezaprobare Se pare că uneori când nu sunt eu de față Felul cum vorbește Nichi nu e tocmai cuvincios Așa încât Nini simte nevoia să se roage lui Dumnezeu Să ierte pe bietul copil A venit și anul nou 1918 Nu e încă anul nou în România Căci toți ținem datele deosebite Dar e anul nou peste tot aiurea și l-am întâmpinat la sosirea lui împreună cu membrii misiunilor engleze, franceze și americane. Am adunat în jurul nostru câți prieteni am putut, căci nu știm câtă vreme vom mai putea fi împreună, și ne întrebam ce va însemna pentru noi anul 1918. Văzând că Ileana nu mai are cărți de citit, am început să scriu pentru ea un basm cu zâne. Și aceasta a fost mângâierea mea în ceasurile mele de răgați, puține la număr. Tocmai atunci îmi venea ușor să scriu. Bănuim că se referă la acest episod relatat de Nicolae Iorga. La o vizită de răniți, vorbindu-i să reginei acum câteva zile, ea ar fi spus în particular că împrejurările ar putea osili să părăsească țara. Dar azi, Denis, care întovărășește la mine pe prințul Nicolae, îmi aduce de la dânsa, cu cererea de a o traduce până la Crăciun, o lungă poveste pentru copii. Memorii, volumul 1, pagina 188 Oricât s-ar părea de ciudat, toată veselia strivită în mine ieșea la iveală în această poveste spusă petiței mele. La două-trei zile îi puteam citi câte un capitol nou și puneam atâta haz în povestea mea, încât venea și regele în câte o seară, ca să o asculte și să râdă și el cu poftă. Aceasta ne înviora sufletele obosite și îngrijorate. Se pare că se deșteptau în mine personalități deosebite, care se întăresc una pe alta. S-ar părea că uneori sunt în stare să-mi retez dintr-o mișcare durerea și să mă fac deodată copilă alături de copila mea. Aceasta e tot instinctul de apărare de sine, despre care am vorbit în mai multe rânduri. Mi-a fost adesea de mare ajutor în ceasurile de cruntă încordare. Era ca și când lași slobot într-o pajiște, un cal de vânătoare obosit. Iași, joi, 21 decembrie, 3 ianuarie 1918. Ziua de naștere a micului meu Mircea, puișorul meu care zace în mormântul lui rece, în mâna dușmanilor și nu știe nimic de nenorocirile noastre și nu va mai ști niciodată nimic de vară, iarnă, toamnă sau primăvară. De război sau de pace și nu vede nimic din toate nedreptățile ce se făptuiesc sub soare La ce depărtare de mormântul lui Mircea voi mai fi gonită pe viitor Ar fi împlinit cinci ani azi Cei doi mici orfani adoptați de mine, Vasile și Nicolăiță, vorbesc mereu de el În fiecare dimineață vin în camera mea când mă îmbrac, arată portretul lui și zic Bietul mititel a murit, mama regină și în fiecare zi repetă cu o statornicie copilărească aceste cuvinte care îmi străpung inima. Nu-și dau seama câtă vitejie îmi trebuie ca să ia mereu pe ei în jurul meu în loc să-l am pe el. Ne-am dus de-am luat dejunul în casa lui Nando împreună cu generalii care veniseră să se sfătuiască cu el. N-am avut vreme să stau de vorbă cu ei, însă simt în jurul soțului meu, în clipele de față, o atmosferă care mă umple de groază. Nu-mi dau seama de ce influență e stăpânit. Seara, când ne întoarcem de la o reprezentație teatrală, a cerut să mă vadă Laycock de la serviciul englez de informații secrete. Mi-aducea rele, între altele aceea că sunt niște ruși care vor să vină la Iași ca să ucidă pe rege și pe cei doi fii ai lui. Mi-a dat să citesc scrisorile primite de la agentul lui din Rusia, urâte vești. În sudul Rusiei, totuși, starea de lucruri nu e încă atât de disperată. Antanta tot ar putea face ceva, numai dacă ar fi conducătorii ei destul de deștepți. Dar sunt prea nehotărâți, prea stau la îndoială, pe când Lenin știe să vorbească maselor care sunt în căutarea unui șef. Am trimis după prințul știrbei și împreună cu Leicoc ne-am sfătuit asupra situației. Convorbiri serioase, îngrijorate, tragice. Aceasta a fost una din zilele în care simt că am ajuns la capătul puterilor mele, însă scrâșnesc din dinți și nu mă dau învinsă. Voi lupta până la sfârșit, dar azi, cu amintirea lui Micea care se strecoară sub liniștea mea și cu oboseala ce mă coplește, a trebuit cu adevărat să mă încordez fiece nerv ca să-mi păstrez curajul. Ar fi fost o mare alinare să mă trântesc în pat, dar a trebuit să mă mai duc o dată la casa regelui ca să decidem asupra unor decorații ce trebuie împărțite de Crăciun doctorilor. Așadar, Carol, Nando și cu mine ne îndelednicinăm cu aceasta până târziu. Căci n-am vrut să plec fără să văd decretele semnate. Nu puteam să plec până nu se sfârșise această muncă de neînlăturat, căci chestiunea decorațiilor e anevoioasă și eu sunt aceea care știu mai bine ce doctori trebuie să răsplătiți, căci am văzut la muncă, însă strădania de a convinge pe alții mă istovește până la disperare. Lucrul merge atât de încet și e o muncă atât de anevoioasă. Când ajunsei să mă duc în sfârșit la aculcare, eram obiată regină istovită. Mi-era dor de brațe duioase de mamă, în care să mă pot aciui. Iași, vineri 22 decembrie 4 ianuarie 1918. M-am scula devreme în zor de zi și am plecat cu balif să inspectez împărțirea pâinii printre săracii din oraș. Mi se spusese că lucrurile nu prea mergeau bine, că femeile vin dis de dimineață, ba chiar dorm o parte din noapte pe stradă, cu pruncii în brațe, ca să fie printre cei din tâi și că, totuși, sunt nevoite uneori să plece fără a-și fi primit pâinea. Am vrut să văd cu ochii mei cum erau ori lucrurile. Trebuie să mărturisesc că am găsit toate mai mulțumitoare decât mă așteptam. Înțeles, erau în unele părți ale orașului oarecum înghesueli, dar lumea nu se îmbulzea prea mult și nimeni nu părea că se plânge, iar pâinea le era mânată cu bunăvoință și fără pierdere de vreme. În unele locuri mă dădui jos din mașină și mă amestecai printre oameni, vorbind cu unii, întrebându-i din ce depărtări au venit, de când așteptau acolo și dacă primeau destulă pâine, etc. Și nicăieri nu găsi vreo pricină de nemulțumire mai deosebită, deși colindai pe la toate brutăriile din oraș. Poporul nostru e nespus de răplător și are atât de puține pretenții de la viață. Se lumina de zi, din ce în ce mai tare, dar m-a abătui și pe la Marea Brutărie Militară, cam afară din oraș. Acolo muncește în chip minunat colonelul Barca. Am găsit toate într-o rânduială uimitoare și văzui că se lucra cu spor și sistematic. Când mă întorceam acasă, tocmai răsărea soarele și înneca întregul oraș într-o lumină de aur. Ziua fiind neguroasă, toate casele și bisericile păreau că răsar din nori. Din niște nori, moi și trandafirii, ca un oraș din basme. Era într-adevăr o priveliște minunată și o răsplată pentru sculatul meu de dimineață. M-am întors acasă, am luat o ceașcă cu cei și m-am apucat de lucru în camera mea, ieșind din casă până la 11, când mă dus să, să inaugurez o cantină la triajul gării. Triajul e una din mândriile mele, căci aici s-a muncit cu adevărat și bine și mult, datorită neîncetatei străduințe depuse de mine. La început era cel mai de seamă centru de molipsire. Acum nu îi se mai poate găsi cusur. Am găsit acolo pe doctorul Canta Cusino și pe generalii Liberty Anderson Baker, care au contribuit și ei ca aliați la întocmirea acestei cantine pe care am botezat-o San Tony, după numele doctorului francez care și-a jefit viața aici anul trecut într-o muncă eroică, luptând cu epidemia de tifos în împrejurările cele mai jalnice. Când m-am întors acasă, a venit să mă vadă prințul Kropotkin, disperat și el, cum sunt toți ruși cum se cade în ziua de azi. Apoi a sosit și profesorul Panaitescu, aducându-mi primul exemplar al calendarului nostru, la care a muncit ca un adevărat rob. Calendarul Regina Maria pe 1918, Iași tipografia serviciului geografic 1918. Pentru cei din țările mari care au mijloace nemărginite, această lucrare n-ar părea ceva de seamă. Dar la noi, în vremurile de azi, dovedește o mare strădanie. Am luat dejunul în casa regelui și la trei am primit pe generalul Averescu. Am avut cu el o lungă și serioasă convorbire, care dintr-un oarecare punct de vedere a fost foarte puțin mulțumitoare. El socotește că starea în care ne aflăm e disperată și că s-au năruit toate nădejdile de care mă mai agățam. A fost o întrevedere copleșitoare, însă convorbirea noastră a fost sinceră, ceea ce mi-e totdeauna mai pe plac, chiar dacă înțelegerea nu-i de plină. După aceea a venit generalul Văitoianu și am început cu el aceeași convorbire. S-a arătat mai puțin neclintit în părerile sale decât Averescu și de aceea mi-a fost mai ușor să-l ascult. E un om scum la cuvinte, dar gata să-și facă datoria până la ultimul capăt, oricât ar fi de greu și de dios. Cu toate că a fost o întrevedere tristă, mi-a făcut bine pentru că am înțeles că împărtășa nespusa mea durere. Iași, sâmbătă 23 decembrie, 5 ianuarie 1918. E ziua de naștere a Ilenei, drăgălașul copil care e bucuria tuturor. Un copil mai încântător și mai frumos nu-și poate nimeni închipui. E cu adevărat desăvârșită în toate privințele. E frumoasă, bună, deșteaptă și are un farmec cuceritor, Căruia nu îi se poate nimeni împotrivi Uneori tremur de teamă, căci e cu adevărat prea de tot de săvârșită. Toată lumea și-a dat o la ca să adune mici daruri Lucru foarte greu în ziua de azi, căci nu se găsesc nici măcar flori A fost încântată de tot ce a primit Știe să-și rostească bucuria pentru cel mai mic lucru în mod fermecător Nu-i deloc răsfățată, deși e atât de drăgălașă și atât de mult iubită Iași, 24 decembrie, 6 ianuarie 1918 ajunul Crăciunului românesc A trebuit să mă străduiesc să aranjez toate, să găsesc câte ceva de dăruit fiecăruia, să supraveghez toată rânduia la sărbătorii și totodată să primesc nesfârșite audiențe. Am văzut pe Mișu Cantacuzino și am avut cu el o lungă convorbire politică și militară. Are aceleași idei ca și mine și de aceea am putut înțelege ușor cu el. La douăsprezece și jumătate a venit mitropolitul cu sfintele icoane și a oficiat o mică slujbă. Apoi bătrânul prelat a rămas la dejun. Am vorbit minunat de bine românește cu el în timpul mesei și mi-a spus cu un glas plin de grijă pentru mine lucruri duioase în privința operelor mele de binefacere și a însușirilor mele de bună patriotă. Mi-am făcut apoi obișnuita vizită la sala de ceai de la societate IMCA, unde nu încetez de a împărți mereu țigări și pezmeți. De obicei mă și eu câtva timp în capul lungii mese unde își ceaiul soldații. Vorbesc cu ei, îmi îndeplinesc rolul de gazdă și astfel mulți au frânt pâinea împreună cu mine. La ora șapte am aprins pomul de Crăciun și am primit întreg personalul casei noastre, după buna și vechea datină. Toate doamnele și toți domnii, toți până la cel din urmă ajutor de bucătar, au primit câte un dar. Orfanii mei, Vasile și Nicolăiță, au luat și ei parte la sărbare. După ce s-au împărțit darurile, am oferit tuturor o masă îmbelșugată, care a fost un prilej de multă veselie. În această seară ne-am dus la culcare ceva mai mulțumiți, căci în pofida necazurilor noastre fusese într-o câtva o seară de bucurie. Suntem cel puțin cu toții la oaltă și pentru această milostivire fie Dumnezeu binecuvântat. Iași, joi 27 decembrie, 9 ianuarie 1918. Se țin șir zilele de sărbătoare. Ele a fost a 19 -a aniversare a lui Minion și azi e ziua anunții noastre de argint. O căsătorie de 25 de ani. La drept vorbind, mă simt încă tânără, mult mai tânără decât mă închipuiam că poate fi omul la nunta lui de argint. Nici Nando, nici eu nu păream a fi în vârstă. Totuși, calea a fost lungă și am lăsat multe dureri și bucurii în urma noastră. Cei ce țin minte sosirea mea în România își amintește bucurie a fost pentru țară. Țara mică și nouă era mulțumită să aibă o principesă înrudită cu toate casele domnitoare din Europa, nepoata bătrânei regine Victoria, nepoata țarului Rusii, vară primară cu Germaniei și așa mai departe. Și apoi eram tânără și sănătoasă și erau temei nădești de moștenitor pentru tron. În această privință nu mi-am dezamăgit poporul, căci în cel mai scurt timp le-am dat pe moștenitorul mult dorit. Eram prea tânără pe atunci ca să-mi dau seama cât de mare a fost bucuria țării. Învățam cu mare greutate rolul meu de femeie, iar ideile politice sau naționale erau toate pentru mine neînțelese pe acea vreme și apoi nu fusese pregătită pentru jerfele ce s-au cerut de la mine din prima zi în care am sosit. Mărturisesc că de la început am fost foarte nenorocită, grozav de stingerită și amarnic de dezamăgită. Numai treptat-treptat am învățat să mă obișnuiesc cu atmosfera în care fusese răsădită, deși de la început mi-a fost dragă țara, ea însăși și țăranii ei nemeșteșugiți. Erau însă mulți oameni care nu-mi plăceau și pe care nu îi înțelegeam. Mi se pare că românii m-au primit de la început cu dragoste. Pe semnele le plăcea chipul meu și părul meu bălai. Era vădit că tinerețea și nevinovăția mea îi uimea și totodată îi îndurșa. Curtea cea veche ar fi vrut totuși să-mi câștig vitejește pintenii ca un cavaler medieval, iar strunirea la care a trebuit să ne supunem, principele moștenitor și cu mine, a fost o învățătură grea, pe care el a plătit-o cu multe oftări și eu cu multe lacrimi. Dar toate astea reprezintă acum trecutul Astăzi, Nando și cu mine, mână în mână, ne mărturisim unul altuia că în ceasul de față, în contra nenorocirilor noastre sau mai bine zis mulțumită lor, am ajuns cei mai temeinici prieteni din lume și că suntem legați de țara noastră, așa cum nu e dat multor suveran să fie. Suntem una cu poporul nostru și cu toată dezminarea trecătoare, poporul nostru e una cu noi. De cei câțiva necredincioși care se găsesc în partea cealaltă a țării, nu trebuie să ținem socoteală. Ei fac parte din dureroasele adevăruri, numite de obicei dezamăgiri, care însoțesc pe om tot lungul vieții. Bineînțeles, aceasta a fost o zi de nesfârșite felicitări care au început dis de dimineață. O delegație de doamne mi-a adus o coroană împletită din betală și am purtat-o seara la masă în loc de diademă, căci nu m-a nici bijuteriile. Toată lumea era foarte îndoioșată și copiii au fost iubitori și drăgăstoși. Înainte de dejun, am plecat cu toți copiii la Casa a Regelui, unde am primit diferite delegații, înainte pe cea franceză, apoi pe cea ofițerilor ruși. Nu mă puteam opri de a simți milă pentru ofițerii ruși. Situația lor e odioasă și umilitoare. La început erau cam înfumurați și plini de dispreț pentru noi românii, iar azi, cu toate nenorocirile noastre, am ajuns în ochii lor centrul demn de răvnit al ordinii, al realității și al credinței. După aceea primirăm pe demnitarii curții, cărora le oferirăm un mare dejun. Prințul Știrbei rosti o cuvântare foarte simplă, însă înduioșătoare, în care cită cuvintele rostite de bătrânul rege Carol la nunta noastră, când spusese că tânăra soție venise ca să fie țării un sprijin nou. Prințul dezvolta această temă și arătă cum tânăra soție împlinise așteptările țării ei. A fost o recepție înduioșătoare pentru toată lumea și toate simțirile noastre erau mai intense și mai frământate din pricina stării de lucruri din aceste vremuri. Fie ce cuvânt de iubire, de încredere și de înțelegere capătă un înțeles deosebit, până și de săvârșita neputință de a mi se aduce vreun dar, cum se oferă de obicei suveranilor în asemenea împrejurări, făcea sărbătoarea mai înduioșătoare, căci nimeni nu avea nimic de dăruit decât dragostea, devotamentul și fidelitatea sa. Cea mai mare parte a după amiezii am petrecut-o primind diferite delegații de doamne și printre altele a fost o delegație a soțiilor ofițerilor. Veniseră să-mi aducă 40.000 de lei adunați pentru săracii mei din îndemnul doamnei general Coanda. Ziua se sfârșit cu o masă mare oferită guvernului și militarilor.